Des de Ràdio Cangai Ieta, una salutació molt especial a la nostra gent del barri i a tots els veïns i veïnes que ens escolten des de Tiana. Abans de començar, una nota important. Aquest programa està completament generat amb intel·ligència artificial, tant el guió com les veus. Això vol dir que eh, pot contenir errors. Per això animem sempre a anar a les fonts originals. El nostre objectiu no és tant donar una veritat absoluta, sinó més aviat fomentar l'espílit crític. I, sobretot, facilitar l'accés a aquestes fons perquè tothom pugui participar en els afers del poble amb tota la informació a la mà. I avui tenim un cas que, la veritat, comença amb una cosa que sembla la més senzilla del món. Una associació de veïns, la de Can Galletà, que vol fer la seva assemblea anual. El més bàsic que pot fer una entitat. Exacte. L'eina fonamental perquè puguin funcionar. Demanen un espai municipal que tenen al costat. La casa d'entitats. Fins aquí, tot normalíssim. Però la cosa es complica. I tant. L'Ajuntament dels viu que no a l'hora que demanen. I el motiu que els donen, bé, destapa una terenyina de normes confuses, contradiccions i regles que no semblen estar escrites en lloc. És el clàssic exemple eh, de com un petit problema administratiu pot acabar revelant una disfunció molt més gran. La qüestió de fons no és si poden fer la reunió a les 7 o a les 9. No. La qüestió és com funcionen realment els nostres equipaments públics. Les regles són clares, són justes i accessibles per a tothom. Exacte. I per explorar-ho, avui ens submergirem en la instància que l'associació ha presentat a l'Ajuntament. Anem a PAMS. Què va passar exactament? Doncs mira, l'Associació Veïnal de Can Galleta demana la sala el 27 de desembre per fer la seva assemblea el 15 de gener. D'acord. L'horari que demanen és de 3 quarts de 7 a 10 de la nit. Un horari, vaja, de manual per una reunió de veïns després de la feina. Molt raonable. Correcte. I la resposta del servei diòptria de l'Ajuntament arriba uns dies després, al 5 de gener. I és una negativa a l'horari. Sí, els ofereixen una alternativa, a partir de 2 quarts de nou del vespre. I aquí comença tot. La justificació és que en la franja de 5 a 2 quarts de nou, que és l'horari de l'espai jove, no es pot demanar un ús exclusiu de la sala. Mm, perquè, segons diuen, els joves tenen preferència d'ús. Preferència d'ús per, a atenció, eh? jugar a la PlayStation, a jocs de taula o fer deures. I argumenten que una assemblea nombrosa condicionaria el bon clima de la sala. A veure, a primera vista, algú podria pensar que està bé, que es protegeix l'espai dels joves. Clar. Però quan l'associació intenta entendre d'on surt aquesta norma, es troba un carreró sense sortida. Més que un carreró, un laberint. Totalment. La instància que presenten és brillant en aquest sentit, perquè va desmuntant el sistema peça per peça. Comencem pel procediment. Com es demana a la sala? Bé, la web de l'Ajuntament distingueix entre entitats habituals i d'ús puntual. Exacte. Les habituals, com la de Can Galleta, haurien de fer servir un calendari online. Però, és clar, el calendari no funciona. No funciona. Llavors se'ls diu «envieu un correu». Ja comencem bé. vaya, Però el més fort és que, si haguessin intentat anar per l'altra via, la puntual, la cosa encara és pitjor. Com pot ser pitjor? Doncs perquè el formulari oficial per a usos puntuals ni tan sols inclou l'espai dioptrial a la lista de llocs que es poden demanar. De bo? Sí. Sí, és a dir, l'única via formal que existeix no contempla l'existència d'aquest espai. O sigui que fins i tot si haguessin volgut seguir les normes al peu de la lletra, no haurien pogut. A les entitats en demana només 15. És un caos. No saps quina norma aplicar, quin formulari, quina antelació, res. Un desgavell absolut. És absurd. Però tornem a la restricció horària, a la famosa norma de dos quarts de nou. D'on surt? Si una norma tan important existeix, hauria d'estar publicada en algun lloc, oi? Hauria. Però no hi és. I aquí entrem al nucli del problema. A veure... La instància ho deixa claríssim. Aquesta restricció no apareix enlloc. El reglament oficial d'ús dels locals, aprovat pel ple, no en diu res. I a la web municipal? La web municipal indica que l'horari de la casa d'entitats és de 8 del matí a 12 de la nit i el correu de benvinguda a les entitats confirma aquest mateix horari. I llavors? Aquesta norma de dos quarts de nou només apareix com parar de màgia en el correu de denegació. Espera un moment, que això és molt fort. M'estàs dient que un servei municipal es pot eh, inventar una norma sobre la marxa que no està recollida a cap document oficial? I que contradiu tota la informació pública disponible? Això legalment s'aguanta per algun lloc? Aquesta és la pregunta del millor, i és el cor de la qüestió legal. Tenim una contradicció flagrant. Entre què i què? Entre una norma de màxim rang, un reglament aprovat per l'òrgan sobirà del municipi, que és el ple, i una instrucció interna no publicada d'un servei. El reglament, a l'article 11, diu explícitament que les entitats municipals registrades tindran preferència d'ús i de reserva de l'equipament. Més clar, impossible preferència per les entitats. I en canvi, el correu de Dioptria diu just al el contrari. Els joves tenen preferència d'ús en aquella franja. És una inversió total de la prioritat. Total. Per això una de les preguntes clau que fa l'associació a la instància, amparant-se en, en la Llei de Transparència, és quin és el fonament jurídic, l'acord, el decret, l'acte, que justifica aquesta restricció i aquesta inversió de la preferència. Exigegen veure el document. I si no existeix? Llavors, l'administració hauria d'admetre que està aplicant una norma fantasma, i això en un estat de dret és molt greu. No es pot restringir un dret basant-se en una norma que no és pública i que ningú coneix. D'acord, la cosa és molt més enrebaçada del que semblava. Però per fer una mica d'advocat del diable. Endavant. Potser l'Ajuntament només intenta protegir, de bona fe, l'espai dels joves, no? No és raonable que tinguin un lloc per desconnectar sense que un grup d'adults els ocupi la sala. L'argument és comprensible i segurament la intenció és bona, però aquí és on la gestió xoca amb la lògica i amb les pròpies normes de l'Ajuntament. Anem a PAMS, amb els motius que donen. Vinga. Parlen de fer deures i estudiar. La instància els respon amb una lògica aclaparadora. El mateix reglament diu que la sala diòptria, que és just al costat, és una sala d'estudi. Ah. Si un jove necessita silenci, té un espai dissenyat per això a pocs metres. Vaja, que l'argument de l'estudi cau pel seu propi pes. I què men dius del bon clima i de no molestar mentre juguen a l'O Play? Aquest és encara més interessant. Si el criteri fos preservar un ambient de lleure informal, no estructurat, Llavors, cap activitat organitzada hi tindria acabuda, oi? Sembla lògic. Doncs bé, la instància revela que el propi Ajuntament organitza a l'espai jove, en aquella mateixa franja horària, activitats com les xerrades i tallers escolta jove. Ah, amic, aquí hi ha una contradicció. O sigui, una xerrada organitzada per l'Ajuntament a les 6 de la tarda no trenca el bon clima. Però una assemblea d'una entitat del barri, registrada i amb tots els papers en regla, sí que el trenca. Exacte. I per això, una altra de les preguntes formals que fa l'associació és «Quin és el criteri documentat que justifica aquesta diferència de tracte?». Perquè a primera vista sembla arbitrari. Una activitat municipal sí, una activitat veïnal no. A més, el correu de benvinguda parlava de «compartir la sala». Però la decisió que es pren no és compartir, és una exclusió total fins a dos quarts de nou. És un canvi important. Passar de compartir a prohibir és un salt conceptual enorme. Tot això em porta a preguntar-me. Per què passa? És a dir, per què es crea que es tan voli? Mm, és una decisió política deliberada per prioritzar els joves o és simplement un caos de gestió? És impossible saber-ho del cert sense una resposta oficial, però... Podem especular. Una opció és que hi hagi una política no escrita, potser decidida a un nivell tècnic, de blindar l'espai jove. La solució fàcil, vaja. Podria ser. Potser van tenir algun problema en el passat i van decidir treballar pel dret amb una norma interna dràstica, sense pensar en les conseqüències legals ni en com afectava la resta d'usuaris. I l'altra opció? La simple inèrcia burocràtica. Potser el Departament de Joventut va estrevir les seves normes, el Departament de Participació a les seves, i ningú es va saure a comprovar si eren coherents entre elles. O si contradiguen el reglament general. Exacte. I el problema és que aquesta descoordinació té efectes reals sobre la vida de la gent. I tant que en té. Perquè al final, de què serveix tenir una casa d'entitats si les entitats no la poden fer servir? Començados quart de nou, a la pràctica, què significa per a un barri com Can Galletà? Significa, a la pràctica, anul·lar dret d'ús. La instància ho detalla molt bé i és un bany de realitat. Pensem en les famílies amb nens petits. Impossible. A les 9 del vespre estan en plena batalla de sopers, banys i anar a dormir. És impensable que puguin anar a una assemblea. O la gent gran. Sortir de casa a aquelles hores, sobretot a l'hivern, amb el fred, és una barrera insalvable per a molts. I ja no parlem de qualsevol persona que treballi s'hagi de llevar d'hora. Una reunió que comença a dos quarts de nou fàcilment s'allarga fins a les 10 o més tard. El resultat és que la franja horària útil per a la vida associativa, que és entre les 6 i les 9, queda completament eliminada. Exacte. Abans de les 5 la gent treballa. De 5 a dos quarts de nou està prohibit i després és impracticable. És un bloqueig de facto. I aquí és on la reacció de l'associació és tan important. No es limiten a queixar-se. Fan un pas més enllà. Un pas de gegant. Transformen una queixa en un acte de fiscalització democràtica. La instància no és un plany. És una eina legal. Emparada per la llei de transparència, dèiem. Sí, i això canvia les regles del joc. Ja no és una conversa informal. És un procediment administratiu amb tèrminis i obligacions legals de resposta, per part de l'Ajuntament. I demanen dades. Això em sembla clau. És un dels punts més forts. Sol·liciten el calendari d'activitats i el registre d'accessos a la sala dels últims sis mesos. Bàsicament estan dient «Molt bé, diu que els joves tenen preferència. Demostreu amb dades». Justament. Quants joves la fan servir realment cada dia? I a hores en què està buida? Aquesta petició obliga l'administració a justificar la seva decisió restrictiva no amb percepcions com el bo clima, uh -huh. sinó amb fets i números. És passada de la subjectivitat a l'objectivitat. Si resulta que moltes tardes la sala està pràcticament buida, l'argument de la preferència d'ús per tota la seva força. Clar. I per això, la instància és un exemple impecable de com la ciutadania potser pot utilitzar les eines legals al seu abast per exigir rendició de comptes. Obliga l'Ajuntament a posar les cartes sobre la taula. En resum, el que tenim aquí és una història que comença amb una simple petició i acaba qüestionant la transparència i l'equitat de tot un sistema de gestió. El fons del problema no és l'assemblea en si, és si els equipaments municipals estan dissenyats per facilitar la vida comunitària o si s'han convertit en una carrera d'obstacles burocràtics. Regida per normes opaques i contradictòries. Un espai públic hauria de ser un punt de trobada, no una font de conflicte. I queda clar que quan les regles del joc no són transparents, el primer prejudicat és sempre el ciutadà que té ganes de participar. Se li posen totes les traves possibles. I això ens porta a una reflexió final que va molt més enllà de Tiana i d'aquest cas concret. A veure... La qüestió de fons és universal... Com podem demanar a la ciutadania que participi, que s'organitzi, si les eines més bàsiques per Firo, com un simple local, estan subjectes a regles ambigües o inaccessibles? És una bona pregunta. Què passa quan el dret teòric d'ús d'un equipament públic queda a la pràctica buit contingut per unes restriccions que ignoren completament la realitat social de la gent que l'ha d'utilitzar? És una pregunta molt potència. Deixar a l'aire si realment se vol fomentar la participació o només aparentar que es fa. Una reflexió que dona per pensar. Esperem que aquesta anàlisi hagi estat útil. Si voleu continuar explorant temes com aquest amb nosaltres, no dubteu a subscriure's per no perdre-vos les properes anàlisis. I recordeu sempre la importància de mantenir l'espírit crític i demanar respostes. Fins la propera.